Para sempre existe um pai no céu que é santo e justo ele tem vontades opostas aos homens Vira as costas para quem clama seu nome Jamais negou comida para aquele que estava com fome Não tem prazer na morte do ímpio Cuida de nós desde o princípio Quebra a corrente do vício Liberta o coração de quem pediu para ser limpo O Bom pastor é Jesus Cristo Salvador ungido Caminho que eu sigo Verdade inalterável Vida incomparável Evangelho inabalável Que não é negociável Onde os homens encontram paz, perdão e justiça Ao som da voz do mestre Quem tá morto ressuscitou Cita. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Venha o no teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal Amém Porque teu é o reino E a glória para sempre Tua vontade é boa, perfeita e agradável A nossa é ruim Perfeito e miserável Endurecidos pelas desilusões Enfraquecidos por insanas ambições O desamor tem mil razões Assim nascem os vilões Só que o amor do Senhor Possui todas as virtudes Tem todas as razões Por isso estamos vivos Salvos e remidos Com um reino diferente Eu estou comprometido Onde o pastor não escola as ovelhas Onde o rei não é cruel E reparte a sua ceia Nesse reinado o dinheiro Não compra a felicidade Não tem oferta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 Buscai o reino dos céus que o Messias apregoou Abandonai a ilusão que o ser humano inventou Falsos profetas e as suas metas que não se parecem com as de Jesus Não se corrompa nem se contaminem com a prostituta que o mundo seduz Hipócritas oram, pedem que seja feita a sua vontade Mas se queimam todos os dias na fogueira das vaidades Distorcem santas verdades, se portam como covardes Comercializam e vendem a fé para obter propriedades Lançam foros pequeninos e juntam aos poderosos Rejeitam os oprimidos andam com os asquerosos esse reino que estão pregando não tem parte de conta da bíblia um alto preço foi pago para salvação ser gratuita woah nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu com nosso de cada dia nos dá hoje vem také dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos mandar uma deve conhecer se conhecer que estar com nós bicho muita treta bicho muita treta é muita treta bicho muita treta bicho Muita treta, é muita treta É muita treta, treta. Viver num no lugar onde ninguém te respeita Onde a polícia rola e deita em cima dos humildes Ela espanca uma paz de cidadão de bem Ela pega o menor e joga ele na Febem É muita treta, o presidente traidor que a gente tem Se vendeu a opressor por um baixo preço Traidor que deixa o inimigo levar a riqueza do seu próprio berço Graça a ele o gringo vem aqui monta empresa Escraviza a mão de obra Meu povo fica com o pior, fica com o É muita tentada, mas cada vez mais distante. O que tira eu pensei no Guerreiro. Aleluia! Bom. Oh. Tamo junto.